Muslimin, Azza wa wa ilayakum jamiaan. Kita malam harini, Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita bacakan di Masjid Muslimin, yaitu tentang keifiyah fi tarikh, ta'bilah ilmi, bagaimana cara kita bagaimana metode kita sebagai seorang penuntut ilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena ikhwan sekalian begitu pentingnya kita beradab dalam menuntut ilmu. Begitu pentingnya kita mengetahui bagaimana berakhlak dalam menuntut ilmu sendiri hingga nanti apa yang kita pelajari itu dapat menjadi berkah baik bagi diri kita ataupun bagi keluarga kita ataupun kepada penduduk yang ada di sekitar kita karena tidak dapat kita pungkiri bagaimana para salaf kita para salafus salih yaitu para pendahulu kita Bagaimana keberhasilan mereka Hingga berkah dari ilmu mereka yang bisa kita Rasakan sampai pada hari ini Semua itu tidak lepas dari Bagaimana mereka beradab Bagaimana mereka berakhlak Ketika dalam menuntut ilmu Nah kalau kita ingin Ilmu kita berkah Kalau kita ingin apa yang kita dapatkan dari ilmu itu berkah bermanfaat bagi kita maka mari kita meniru bagaimana para salat kita bagaimana para pendahulu kita menuntut ilmu di mana sudah teruji hasil yang mereka dapatkan sudah teruji apa yang mereka raih yang bisa kita dapatkan pada sampai pada hari ini padahal kalau kita tahu kehidupan kita dan mereka pada saat dahulu tidak seperti kita yang mudah seperti saat ini. Tentunya zaman dahulu transportasi, cara belajar lebih sulit mereka dapatkan daripada kita yang hidup pada pada saat ini. Baik ya, kaum muslimin, jazakumullahu wa iyyakum jami'an. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Bagaimana beradab, bagaimana berakhlak Ketika dalam satu majlis ilmu Atau dalam berhalaqah Maka saat ini kita akan Lanjutkan dengan Bagaimana seorang Tolib wa ilmin itu Beradab pada dirinya sendiri Kita mulai pada Dirinya sendiri Dan ini kita ambil dari Kitab Ma'alim Fi Tauriqi Tola Ilmi itu rambu-rambu dalam mencari ilmu. Yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdillah Abdurrahman Al-Jibrin. Itu beliau yang memberikan khazkiah untuk kitab ini. Pengarangnya sendiri adalah Abdillah Aziz bin Muhammad bin Abdillah Al-Sadihan. Rahimahullah. Dan yang sebenarnya dalam kitab ini masih banyak lagi di sana adab-adab. Dalam menentang ilmu, bagaimana seorang Tawlibul ilmi itu ketika Di rumahnya, bagaimana seorang Tawlibul ilmi kepada keluarganya Bagaimana seorang Tawlibul ilmi itu bersikap Pada lingkungannya Di dalam masjid, di dalam kelas dan masih banyak Yang lainnya Nah untuk saat ini kita akan mulai dari Seorang Tawlibul ilmi Terhadap dirinya Terhadap uh, Dirinya masing-masing Tawlibul ilmi ma'anafsihi Orang tolol ilmi pada dirinya sendiri. Min anfaal umuri lima alifati maka min nafsiy wal qata' wa min tama mu'aladitha bantetu sallahu taalaala muhasabatul abdi nafsahu. Cara yang paling bermanfaat, cara yang paling berguna untuk mengetahui apa kekurangan yang ada pada diri kita atau apa kesalahan yang kita lakukan yang harus kita perbaiki adalah muhasabatul abdi nafsahu bagaimana dia bermuhasabah terhadap dirinya sendiri memperhitungkan dirinya sendiri memikirkan tentang dirinya sendiri apa kekurangan yang ada pada dirinya apa kesalahan yang ada pada dirinya sehingga hal itu harus diperbaiki dan tidak boleh dilanjutkan lagi. Di sini dikatakan cara yang terbaik untuk memperbaiki diri adalah muhasabah naf mengoreksi diri sendiri. Wa adamul timatil a'dar alwahiyah fi sabil tadrir ahta'ihi. Dan tidak memberi toleransi sedikit pun terhadap kesalahan apapun. Artinya mungkin sebagian kita ketika melakukan kesalahan terkadang dia mencoba mencari odur. Agar dia terbebas dari kesalahan itu. Kan saya seperti ini. Saya kan tidak bisa. Saya seperti seperti ini. Nah ini dihindari. Ada melihat Jangan sampai ini terus menerus seperti itu. Selalu memberi odur ketika melakukan suatu kesalahan. لِأَنَّ الْيَتِمَةِ الْأَعْجَرَ الْوَاهِيَةِ Yazidul Taahir mu Ruhu fi Akhrohihi. Karena dengan selalu memberikan udur terhadap kesalahan yang kita lakukan, itu akan menambah kotor dirinya sendiri, akan memperburuk dirinya sendiri. Balqotang alibul tika silkal akhroh sabansi nabrihi wahuna ta'abbam musibah. Bahkan kalau itu berlanjut terus menerus, akan menjadi terbalik. Akan menjadi berbalik, bahasanya yang dia lakukan itu adalah benar menurut, menurut pendapatnya. Wahuna ta azomal musibah dan ini akan memperburuk musibah itu sendiri. Ini akan memperburuk perlakuannya sendiri. Wala hada, bayangi an yajah al talib al ilmi muhasabat nafsihi b sidqin nuthiba alaihi daiman maka dari itu sebaiknya bagi seorang talibul ilmi untuk selalu mengoreksi dirinya sendiri dengan jujur dari dirinya jujur bahasanya itu salah jujur ini adalah satu kekurangan dan itu harus dikatakan terhadap dirinya sendiri dan dipatokkan kepada dirinya sendiri wa sayara minat tawfiq wal khair ma yatsaruhu dan dia akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan nanti di kemudian hari wa kama qila min aynam la yakunu ar-rajulu hatta yakunu nafsihi ashaddu muhasabatan min as-hariqi li sharikihi wa hatta ya'lama min aynam labathu wa ma'anuhu wa mashrabuhu dan seperti dikatakan dalam kitab tiyar a'lamin nubala dalam jilid 5 ayat 74 di mana kitab ini adalah kitab yang banyak menceritakan tentang bagaimana kehidupan para salaf kita. Bagaimana kehidupan para pendahulu kita salaf sholihin dalam menjalani kehidupannya dalam bidang apapun. Dan ini disebutkan bagaimana mereka bermuhasabah terhadap di dirinya sendiri. La yakunur radul taqiyyan hatta yakuna linafsihi asadda muhasabatin minasyarik ilasyarikihi. Tidaklah seorang laki-laki itu dapat menjadi bersih. Tidaklah seseorang itu dapat menjadi bagus. Sampai dia mau bermuat terhadap dirinya sendiri. Dan bermuat asabah itu lebih lagi daripada seseorang mengoreksi temannya. Jadi perlakuannya, pengkoreksiannya terhadap dirinya sendiri itu lebih lagi daripada dia mengoreksi temannya wahatta ya'lam min ayna manbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu dan sampai secara detailnya dia mengetahui dari mana pakaian yang dia kenakan saat itu dan apa yang dia makan pada waktu itu apa yang dia makan dan apa yang dia minum sampai segetail segetail itu sampai dia harus mengetahui pakaiannya ini dari mana yang dia makan itu apa yang dia minum itu apa sampai seperti itulah dikatakan Muhasabahnya para para salah falah dahulu. Wainna mimmah yu'ainu 'ala muhasabat an yqtar waktu munatiban hatta yakuun kaulyan min alqwarih walshawahil. Dan salah satu cara yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah, untuk mengkoreksi diri, adalah dengan memilih waktu yang cocok di mana kita dijauhkan dari kesibukan di mana kita dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu kita dalam bermuhasabah fa innahu kullama kana al-'abdu ba'idan 'amma yashghaluhu fi amma yashghaluhu kana asaru istijma'an limasha'irihi wa ahasiisihi karena semakin dia menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggunya dari hal-hal yang menyibukkannya itu akan lebih mudah baginya akan lebih mudah bagi jiwanya untuk menemukan kesalahan-kesalahannya. Wa kaanatnabtuhu aqtar takabbulan lima ribu lima ratusian nakti awal khalidi ayangkana nawi. Dan jiwanya itu akan lebih mudah menerima dan mengetahui di mana letak letak kesalahannya, di mana letak letak kesurangannya, apapun itu bentuknya. Karena ketika jiwa tidak merasa tenang, karena jiwa ketika jiwa tidak merasa enak maka dia tidak akan jernih dalam menilai sesuatu tetapi ketika jiwa itu merasa tenang ketika diri merasa enak maka dia akan tahu di mana letak kesalahannya dia akan berjalan sendiri mencari di mana titik kekurangannya qala ibn qayyim rahimahullahu taala 'inda kalami 'anil asbab al min 'adzab al-qabr Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pernah mengatakan dalam satu perkataannya di dalam kitab Ar-Ruh jilid 1 halaman 345 beliau mengatakan sesuatu tentang bermuhasabah diri tapi perkataan itu sebenarnya diperuntukkan bagi sebab-sebab yang dapat menghilangkan apa menjauhkan seseorang itu dari azab kubur beliau berkata an yajlita ar-rajul wa indama yuridu an-naum lillila sa'a yuhasib nafsuhu fina ala ma qataroohu wa rabihoohu min yawmihi thumma yujaddidu lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallahi fa yanamu ala tilka at-tauba hendaknya seorang laki-laki itu ketika dia menjelang tidurnya maka fisikanlah waktu selama satu jam itu kataan beliau. Satu jam disisihkan waktu sebelum tidur, di mana dia mengoreksi dirinya sendiri, bermuhasabah terhadap diri sendirinya, terhadap apa kerugian-kerugian yang dia dapatkan hari itu, dan apa keuntungan yang dia dapatkan dari itu, dari hari itu. Maksudnya di sini adalah bukan kerugian atau keuntungan dalam berdagang. Benar berdagang, tapi berdagang dalam akhiratnya apa kerugian dan keuntungan yang dia dapatkan pada hari itu maka setelah itu idz dzidullahu taubatan nasuha setelah dia tahu di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya maka bersegera memperbarui taubatnya kepada Allah dengan taubatan nasuha dengan taubat yang benar-benar taubat fa yanamu ala tilka taubah dan dia pun akan tidur dengan taubat yang sudah dia lakukan tadi ثم قال رحم الله تعالى ويفعل هذا كل ليله بل beliau menambahkan bahwasanya ini dilakukan setiap setiap malamnya وقال بعده الرجل يُمئ وعما في نفسه في صلاه مواضئ وعد منها عند اتجاهه على فراشه sebagian yang lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu akan menemukan dirinya sendiri pada tiga tempat. Seorang laki-laki akan menemukan bagaimana bentuk dirinya sendiri itu pada pada tiga tempat. Di sini disebutkan salah satunya adalah ketika dia berbaring di atas tempat tidurnya. Ketika dia berbaring di atas tempat tidurnya dan bermuhasabah diri tentang apa yang menjadi kekurangannya dan apa yang menjadi kesalahan yang dia lakukan hingga dia bertobat dari kesalahan kesalahan tersebut. Walqad kana salafur rahimahumullah ta'ala min asadinnati muhasabatan li anfusihim wa sabahun wa masa'un. Dan sesungguhnya para salafus salih, para pendahulu kita, dahulu mereka adalah orang yang sangat Menjaga sekali terhadap muhasabah an-naf, terhadap mengkoreksi terhadap dirinya sendiri. Baik itu ketika pagi maupun maupun petang. Dan di sini disebutkan ada satu cerita, satu cerita yang diberikan, yaitu dari Ya'la bin Ubaid. Beliau mengatakan, "Dakolna ala bin Shauqah fakolah." Dia masuk kepada ibn Shauqah. Dan dia mengatakan, Ya bnaati, wahai anak saudaraku, uhadzikum di hadisin ma'allahu Saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Semoga saja apa yang aku sampaikan ini bermanfaat bagimu. Fakad kenapa ani? Karena sesungguhnya hal tersebut, hal tersebut sudah bermanfaat bagiku. Artinya sudah pernah dia coba dan itu berhasil. Ma'narana Atha ibn Rabi Robah. Satu hari Atha bin Abi Robah mengatakan kepada kami. Atha bin Abi Robah adalah seorang tabi'in dan menjadi, beliau menjadi seorang imam di Makkah al-Mukarramah pada zamannya dahulu. Beliau mengatakan inna man qablakum kanu ya'udduna qudulal kalam. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu selalu Ya'udzuna Yaitu mereka memperkirakan Atau selalu menghitung-hitung Atau selalu mencari-cari apa itu yang menjadi Qudulal kalam Qudulal kalam di sini maksudnya adalah Perkataan yang tidak bermanfaat sama sekali Walaupun terkadang itu tidak berdosa Tapi itu tidak ada pahalanya sama sekali apa saja itu yang dikatakan fudulal kalam? Hal yang tidak bermanfaat bagi para salaf kita dahulu. Ma'a kitaballahi au amr bim'arufin au nahyin 'an au an tamtiqa fi ma'isyatikallati la Hal yang dianggap sebagai fudulal kalam atau perbuatan yang sia-sia oleh para salaf kita dahulu adalah Selain daripada kitabullah, atau amar ma'ruf, atau nahi mungkar, atau kita membicarakan tentang ma'isang kita, tentang kehidupan kita, di mana kita sangat perlu terhadap tersebut, maka selain hal tersebut, selain hal-hal tadi, mereka nyatakan sebagai wudulal kalam. Hal-hal yang tidak penting. Maupun, kalaupun itu tidak berdosa, tapi itu tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi selain dari kitabullah, selain dari membicarakan tentang kitabullah atau selain kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan atau kita melarang terhadap suatu kemungkaran atau kita berbicara tentang kehidupan kita di mana kita perlu terhadap hal tersebut, maka selain hal itu dikatakan sebagai wudzul kalam. Beliau melanjutkan perkataannya, "Atainqiluna anna 'alaikum hafidina kiraman katibin." Apakah kalian akan mengingkari sesungguhnya di sisi kiri dan kanan kalian itu selalu ada iro mangka yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Taala untuk mencatat setiap amal perbuatan kalian. Anil yami niwa anis shimal kawnit. Di kanan dan di sisi, kiri, di sisi kiri kita mereka selalu bersiaga. Ma wal fidmin qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satupun perkataan yang kita ucapkan kecuali ada di sana raqibun atid, malaikat yang akan selalu mencatat semua perkataan dan perbuatan kita. A may tahyi ahadukum law nusyirat tahifatahu allati amma sadara naharihi walaysa fiha shay'un min amri akhiratihi. Apakah kalian tidak malu apabila dibukakan lembaran catatan amal kalian dalam satu hari penuh tidak ada satupun hal yang berhubungan dengan akhirat kalian? Itulah yang disampaikan oleh Imam eh, oleh Aqil bin Abi Roba. Apakah kita tidak malu ketika nanti dihadapkan kepada Allah Taala kemudian dibukakan oleh kita? Kita catatan amal perbuatan kita selama di dunia, kemudian dalam satu hari tidak ada sedikit pun catatan amal perbuatan untuk akhirat kita. Wamil ma'yan bagi anyukona telah hupiha dal makam amrul nabtah bin shaytan ala ketirin. Dan satu hal yang sebaiknya diketahui. Atau seorang-seorang Muslim itu harus cerdas dalam hal tersebut adalah satu perkara yang selalu dibisikkan oleh setan terhadap kebanyakan dari mereka. Wajah alhummin abadin nasi'an muhasabatian putihim hingga menjadikan mereka itu manusia yang paling jauh yang tidak pernah melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Wahwal madaun nasiil shaksi watanauhu alaih. Apa yang di, yang menjadikan senjata bagi iblis atau bagi setan untuk menggoda manusia agar tidak bermuhasabah terhadap dirinya sendiri, yang dilakukan iblis adalah <tut> madathun asilis shaksi, ujian seseorang terhadap terhadap dirinya, wasana uhuwa alaihi dan elu-eluan uh, mereka terhadap terhadap dirinya. Inilah penyakit yang paling berat hingga Susah bagi seseorang untuk bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang sudah mendengar pujian dari yang lainnya. Ketika sudah dielulukan oleh yang lainnya. Maka dia akan merasa lupa bahawa manusia adalah seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Bukannya dia merasa kekurangan tapi dia merasa dirinya adalah manusia yang sudah sempurna. Ibadah yang dia lakukan sudah sempurna. Ilmu yang dia lakukan sudah sempurna hingga tidak ada satu sedikit pun yang harus dia perbaiki. Nah, ingat ini adalah senjata yang paling ampuh yang sering dibatkan digunakan oleh setan agar manusia itu jauh dari bermunasabah terhadap terhadap dirinya sendiri. Qalibun al ilmi ila hada wal yakun ala adr min hadzal mazlaq kama qila Al-'aqilu man 'arafa nafsuhu wa la yajru madhhaman la yakhburuhu Maka seorang penuntut ilmu harus lebih hati-hati lagi terhadap hal ini jangan sampai jatuh terhadap atau jangan sampai jatuh pada lubang jebakan ini Seperti dikatakan dalam satu perkataan seorang yang berakal al-'aqil adalah mereka yang tahu terhadap dirinya sendiri dan tidak merubah dirinya dan tidak mengganggu dirinya bagi apa pujian seseorang yang itu tidak ada gunanya sekali bagi bagi dirinya nah, seperti itulah seharusnya sikap seorang talibul ilmi karena kaum muslimin 'azza ya Allah wa iyyakum jami'an ketika seseorang dipuji ketika seseorang dieluh elukan itu akan terjadi dua hal Kalau tidak yang satu Maka akan terjadi yang lainnya Imma an an an. Kalau tidak itu akan mendorong dia Untuk menjadi lebih baik Itu akan menghancurkan dia Untuk tidak melakukan kebaikan yang lainnya Ya kunu dafi'an ilal khairi Ida fada kawfi syukrihi Lillahi ta'ala Alama an anama alaihi. Pujian itu akan menjadi satu pendorong baginya dalam melakukan atau menambah kebaikan baginya ketika dia jujur dalam bersyukur kepada kepada Allah Taala atas apa yang sudah diberikan Allah Taala nikmat nikmat kepadanya. Wazada mudah mudah juhdi itu diwa amarobatillah. naf'a nafah ibadahu wal ya'lam anna madahan naq lahu wal hal hadhihi min 'adil basra al mukmin na bahkan pujian itu akan menjadi bertambah-tambahlah semangatnya dalam melaksanakan amal ibadah untuk mengharapkan rida dari Allah taala dan dia tahu sesungguhnya pujian yang diberikan oleh manusia saat itu adalah bukan merupakan hal yang hakiki tapi itu adalah merupakan Gusrol azillil mu'min Itu adalah salah satu dari Kabar gembira yang didahulukan Kabar gembira yang didahulukan Bagi seorang, seorang mu'min Kabar gembira maksudnya Kebaikan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti Jadi ini dengan ujian Dia mendapatkan kabar gembira lebih baik Sehingga dia akan berusaha lebih baik lagi dari itu Fal yakma'in naqalban Wal yansyarih Sodron Kemudian dia akan menjadi kenal hatinya dan hatinya juga akan menjadi lapang. Kemudian wayaku numani an khair. Pujian itu juga dapat menjadi sebuah penghalang baginya untuk melakukan kebaikan. Ida jahalamadhan nasi ma'fihiyyatulahu ilat tabaduri fil majalis. Apabila pujian itu akan menjadikan dirinya As-sabdir artinya merasa bangga diri di dalam satu majlis. Womtam mas tarawo al-lah Apalagi kalau dia merasa merasa tinggi derajatnya daripada daripada yang lainnya. Watashirul khadilahum. Kemudian merasa menganggap remeh bagi yang lainnya. Belhadashuaur minhu min adomil haawaj an kabulin nusayin. Dan yang lebih parah lagi. Hal ini dapat menyebabkan seseorang itu akan sulit sekali menerima nasihat dari dari yang lainnya. Fala gharaba taida akhadhatul 'izzah bil-udhni 'inda munashahatihi. Maka tidak heran kalau ada orang yang merasa bangga terhadap dosa yang dia lakukan dan dia merasa bangga untuk tidak mau menerima nasihat orang lain. Dikarenakan apa? ujian dari orang lain yang menjadikan penyakit pada pada dirinya. Bi annahu yarana fahu fi manzilatin fajawazat marhalatan naqdi wal Karena dia merasa bahwasanya derajat yang dia capai sekarang ini tidak lagi membutuhkan nasihat dari yang lainnya, tidak lagi membutuhkan koreksi dari dari orang lain. Fallahdhal 'abdu min hadzal mazlaq fa inna murta'i fa inna murta'iha murta'ihu wa qayyim. Karena Hat, sungguh hati-hatilah seorang hamba terhadap hal ini, karena sesungguhnya hal ini adalah satu hal yang sangat berbahaya sekali bagi bagi dirinya. Mari kita mengambil contoh bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW mengambil sikap ketika dia dipuji, bagaimana beliau bersikap ketika dipuji dan bagaimana mulianya perbuatan beliau yang tidak artinya tidak heran kalau beliau bisa mencapai pada kedudukan manusia yang terbaik setelah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Betul mana ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dipuji oleh sahabat yang lainnya karena sudah ma'ruf di kalangan para sahabat bagaimana keutamaan Abu Bakar bagaimana ibadah beliau bagaimana pengorbanan beliau terhadap Islam Abu Bakar al-Siddiq ketika dipuji oleh selainnya beliau mengatakan Allahumma anta a'lamu bi nafsi wa an a'lamu bi nafsi minhum ya Allah sesungguhnya Engkau adalah zat yang lebih mengetahui terhadap diriku daripada diriku sendiri, dan aku adalah orang yang paling tahu terhadap diriku daripada mereka. Fajrani Allahumma koyruni masyaqabun, maka jadikanlah aku, wahai Allah, lebih baik dari apa yang mereka sangka. Walatuzasni dimasyaqulun, dan janganlah engkau jadikan. Ini hal yang dapat merusakku terhadap apa yang mereka katakan. Wafirni birahmatika malaikah lamun dan ampunlah dosaku atas rahmatnya Allah terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah ini adalah ucapan seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika di, dipuji oleh yang lainnya. Beliau tidak merasa bangga. Beliau tidak merasa dirinya sudah tinggi. Padahal ujian yang mereka sampaikan belum tentu itu bisa mencapai derajat yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah seorang yang diberikan kabar gembira bahwasanya beliau adalah salah satu pendiri surga. Beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Tapi walaupun demikian ujian apapun yang disampaikan kepada beliau Bahkan beliau merasa minta ampun kepada Allah, meminta agar lebih baik dari apa yang dipujikan oleh mereka, dan beliau merasa masih banyak kekurangan yang tidak yang belum beliau lakukan. Kau muslimin, azan ya Allahu wa iyya jamian. Inna minal umur allati tu'inul 'abdu 'ala ma'rifati taqthirihi wa khata'ihi talabun nadhi minal akharin Salah satu cara bagaimana kita juga dapat mengetahui apa kekurangan yang ada pada diri kita selain kita bermuhasabah bagi diri kita sendiri adalah talabun nadhi minal akharin minta nasihat dari dari selain kita wa bi khaasamin mimman ya'rifunahu dan lebih khusus lagi kita meminta nasihat dari orang-orang yang tertentu yang lebih mengetahui tentang siapa kita sebenarnya wa hum 'ala janibin minal 'ilmi was tuqa tentunya mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan dalam segi keilmuannya dan dari segi ketakwaannya artinya orang yang kita Ajak untuk memberikan nasihat bagi kita adalah orang-orang yang benar sudah teruji. Bahwasannya beliau adalah seorang yang ahli ilmu dan orang yang takwanya tinggi kepada Allah Ta'ala. فَإِنَّا نُسْحَهَا إِلَّا مِنْ أَنْفَعٍ نُسْحِي لَهُ Karena nasihat yang diberikan oleh mereka adalah nasihat yang sangat bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala ilmuhum wa ma'rifatin bihi karena keilmuan yang mereka miliki dan juga pengetahuan mereka terhadap terhadap dirinya wa ada'un nusbi min man tu ibaminhu matlabun syara'iyyun Rasulullah sallallahu dan meminta nasihat dan meminta nasihat kepada selain kita Atau meminta nasihat kepada orang yang lebih alim dari kita Lebih ketakwaannya dari kita Itu adalah perbuatan yang syar'i Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Beliau bersabda dalam hadisnya dalam, dalam riwayat imam muslim Hakul muslim alal muslim siftun Wadakar minha wa wa'idah santo'ata Fansok lahu Hak seorang muslim Terhadap muslim yang lainnya Itu ada enam Salah satunya adalah Apabila dia meminta nasihat darimu Maka nasihatilah dia Masih ada lima lagi yang lainnya Yang bisa dibaca di Di dalam cita sahih muslim Jadi di sini disebutkan salah satu Hal Atau salah satu hak seorang muslim Terhadap muslim yang lainnya adalah Ketika dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Jadi tidak boleh ketika seseorang meminta nasihat, kemudian kita membiarkannya saja begitu. Padahal kita tahu dia sangat membutuhkan sekali terhadap nasihat itu. Womina al-amurillati tu'ainu ala muhasabat al-nasi wa tafaqdihaa ahlul-ghabr walistibadah min aqta'il aharin dan hal-hal yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah terhadap diri kita adalah salah satunya adalah ahkul ibrah wal istighfar min akhla il akhirin. Mengambil satu pelajaran, mengambil satu ibrah, mengambil satu faedah dari kesalahan yang dilakukan oleh oleh orang lain. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sudahlah cukup baginya. Jangan lagi kita lakukan. Ketika teman kita, saudara kita sudah terjatuh dalam satu lubang, maka jangan sampai kita juga jatuh dalam lubang yang sama. Jadi kita mengambil ibrah, mengambil satu faedah dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Wa dzaalika bima'rifatil asbaabil jaalibah lil khata' allazi waqa'u fiihi. Dan caranya adalah dengan mencari tahu apa sebab-sebab yang Menjadikan mereka jatuh terhadap kesalahan tersebut. Sebabnya apa? Hingga dia terjatuh dalam hal tersebut. Kalau kita tahu sebabnya, maka jauhilah. Ketika tahu sebabnya, maka jauhilah agar tidak tidak terjatuh seperti mereka. Wa inka na qori baninhu ittaqahu wa inka na ba'idan akhodah bijan bilhader hatta la yaqah sama wakohu apabila itu sebab-sebab yang menjadikan mereka jatuh itu sudah terjadi kepada kita Sebagian sebabnya maka segera untuk menjauhkan diri Ketika kita tahu sebab-sebab itu sudah ada pada diri kita Maka segeralah untuk menjauhkan diri dari hal tersebut Dan ketika itu masih jauh, belum kita lakukan Maka jauh-jauhlah jangan sampai terjatuh pada hal tersebut Fa istafadu mimma qabla anna mimma yu'inu ala tibatul muhasabah addatu umur. Maka dari pembicaraan kita tadi di sana ada beberapa sebab, ada beberapa hal yang dapat membantu kita dalam bermuhasabah atau memaraki diri. Yang pertama adalah tibatu doa illahi taala. Hal yang pertama adalah jujur berdoa kepada Allah taala. Jujur memohon kepada Allah Ta'ala Agar dipermudahkan Dalam mengoreksi diri Hingga akhirnya dapat menjadi Insan yang lebih, lebih baik dari hari itu Yang kedua adalah Menjaga diri Agar ketika Dalam masa bermuhasabah itu Jauh dari hal-hal yang dapat Mengganggunya jauh dari hal-hal yang dapat menyibukkannya. Sudah dicontohkan pada pembicaraan sebelumnya adalah waktu satu jam sebelum kita tidur. Karena biasanya ketika sudah malam makhluk semua sudah sudah tenang, mereka semua sudah menuju kepada tempat peristirahatannya dan di sana kita mulai menginginkirkan diri kita. Apa kerugian yang kita lakukan? Apa keuntungan yang kita dapatkan? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan? Wasalatan kabul nuthi idakan nasi muhakkam. Yang ketiga adalah menerima nasihat apabila orang yang memberi nasihat itu adalah benar-benar orang yang berhak atau memiliki haknya dalam memberikan nasihat kepada kita. Warobiyantolabunnuthi min ahlil ilmi wa salah. Dan yang keempat adalah meminta nasihat dari ahli-ahli ilmu, meminta nasihat bagi orang yang alim. Dan orang-orang yang soleh, karena merekalah orang yang berhak untuk menasihati kita. Mereka lah yang lebih tahu terhadap apa yang terbaik bagi diri kita dan bagi akhirat kita. Wahuna asbabun ukhrah walain lama sabab yakni mithi ilmuahin makruh. Dan sebenarnya di sana masih ada lagi sebab-sebab yang lainnya, tetapi semoga saja empat yang sudah disebutkan tadi itu dapat lebih bermanfaat bagi diri kita. Walini walil, walil faida yujad kitab bi'anwan muhasabatun nafsi lil Hafiz Ibn Abi Dunya baita rabbih atharna fi ah ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi tentang yang berhubungan dengan masalah muhasabatun nafsi di sini muallif menyarankan untuk membaca satu kitab yang judulnya muhasabatun nafsi yang digarang oleh Al Hafiz Ibn Abi Dunya Inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini Semoga dapat memberikan manfaat bagi diri kita Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita Termasuk dari orang-orang Yang apabila mendengarkan satu perkataan Maka dia mengikuti hal yang baik dari perkataan tersebut Allahumma ja'alna minal ladina yattami'una al-kawla Faya'tabi'una Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik